Нянька забирала маленько, і мати встигала засумувати за дитиною, ще та не зникала за тварима. Тепер Мартині мрії квітували буйним і пишним цвітом. Вона знала, що дасть своїй дівчинці те, чого не було в самої. І більше ніколи не народжуватиме. Марта вважала злочином народжувати дитину, коли ти не в змозі забезпечити її майбутнє. Жінка мала гіркий, як вона вважала, досвід проживання в багатодітній родині і не хотіла своїй дитині такої долі. Чоловікові нічого не казала, але сама затверділа у вірі про те, що тільки одна дитина буде в їхній сім'ї, а цій дитині вони подарують стільки любові, що дівчинка буде знати лише щастя. Мирослава росла, ходила до школи, пустувала, як усі діти, а одного разу спитала у татка, «А чому в школі говорять не так, як ми вдома?» Григорій Колонкевич не знав, що мав би відповісти на це донці. Може і те, що і він, і Марта мають українську, як казали тоді в Галичині, русинську кров, що суддя приховував від польської влади свою причетність до ЗУНР, що ще не знайшовся той, хто видав би його польській контррозвідці. Може тому й не знайшлося, що Колонкевич підпільно співпрацював з урядом ЗУНР, і ті, кому він передавав дані чи з ким мав безпосередній контакт, давно лежить у сирій землі Усе ж Колонкевич мав осторогу в тому, що може здійнятися хтось, хто захоче перевірити ретельну біографію судді Про своє українське коріння пан Григорій нікому особливо не пашталакав Але в родині українська мова була на першому місці Після мирославного запитання пан Григорій замислився що ця обставина може зіграти не на руку його кар'єрі, і не лише, а дитина може стати джерелом витоку інформації. «Мирославочко», – мовив тато, – «розумієш, наша служниця Парася, твоя нянька Настуська, не дуже розуміють польську, тому ми й розмовляємо українською. Але ж ти в нас, дівчинка, розумна, знаєш обидві мови, гарно навчаєшся, то в школі й повинна говорити тією, якою вимагають учителі». Дівчина заспокоїлася, робила, як казав татко, а влітку була щаслива, бо в сосничівському маєтку не тільки могла говорити українською, а гратися з дітьми, які були їй зрозумілими не лише через мову. Марта не могла зрозуміти, чому її Морослава знаходить спільну мову швидше із селянськими дітьми, ніж із нащадками польських шляхетських родів. А пан Григорій знав тому причину та пояснювати дружині нічого не хотів бо то довге пояснення з екскурсами в історію свого роду і народу. Те, що й його, і Мартин Рід ополячився, ще не означало, що голос крові не озивався в них. «Скільки вовка не годуй, а він у ліс дивиться!» Ця приказка недаремно виникла в нашому народі, бо під скількома окупантами не довелося йому жити, але час від часу ліс, голос крові озивався і змушував вириватися стенет і пасток. Пан Григорій то відчув уже раз на собі, знав, як озивається в тобі кожна жилка, як кожне рідне слово боронить кров, здіймає хвилю натхнення і виколихує любов. Навіть зараз він стежить за тим, як бореться Карпатська Україна, як пів Європи ополчилося проти горстки українців, як потопили в крові надії українців чехи, мадяри та інші народи. Та своїй Марті, яка так боїться порушити щастя сімейної ідилії, ані ще не опереній Мирославі того пояснювати не міг. Гадав, що зможе поговорити про це тоді, коли дочка виросте і не розгубить у собі цієї щирої любові до рідних основ. Та він того не встиг. Суддя Григорій Колонкевич помер улітку 1939 року від серцевого нападу, а його сім'я залишилася у тяжкому горі й самоті. Марта довго побивалася, але розуміла, що сльози – мала підмога то заходилася рахувати, і з чим вони з донькою залишилися. Виявилося, що крім мартиних заощаджень, які вона збирала з того, що чоловік їй давав наведення господарства, Григорій збив чималий гріш, і родина могла би небідно якийсь час жити. Та часи наставали непевні. Удова Колонкевича розуміла, що їхні заощадження можуть у один день перетворитися на купу папірців. Узялася скуповувати золото. Майже весь капітал витратила на це і відвезла свій скарб у сосничів. Залишила кілька прикрас у львівській квартирі, а решту закопала під яблунею в маєтку. Той закопаний скарб грів в марті серце і додавав упевненості. Війна почалася восени.